بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود على ما له من الاسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمه العليا وعلى اثارها الشاملة للاوله والاخره اصلي واسلم على سيدنا محمد اجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد وعلى اله وأصحابه واتباعه من جميع العبيد اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كن على جاده السلف الصالح كن سلفيا على الجاده فريق السلف الصالح من الصحابه رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى اثرهم في جميع ابواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك nuku zangoni tukiendelea katika kitabu cha kitabu cha heliyat atalib alilm pambo la mwanafunzi ikiwa tumeingia katika nukta ya pili baada ya kumaliza nukta ya kwanza ilikuwa ni alilmu ibada alimu ni ibada na katika sharti ya ibada ni ikhlas ambayo ilitajiwa nukta yake tu pekee yake umuhimu wa ikhlas katika kutafuta elimu kisha walimtabua sharti ya pili katika ibada zote na umuhimu wake katika pia kutafuta elimu tukaona kuwa katika elimu ambayo ni ibada lazima haya masharti mawili yapatikane yakazungumziwa kwa kirefu kwa umuhimu wake kwa mwanafunzi, ili apate kuitambua hili ajue kwamba elimu yake kutafuta elimu ni ibada na lazima atimize kwa kutafuta kwake elimu sharti ya ikhlas na sharti ya mtaba alipomaliza kuzungumzia sala hilo la kwanza akazungumzia nukta ya pili ambayo ni kun ala jadati salafi salih ayo wanafunzi kuwa katika njia ya as salih ayo wanafunzi kuwa katika njia ya salih. Salafu Saleh salih salafus salih ni wema waliotangulia fuata njia ya hao wema waliotangulia shika njia ya hao waliotangulia akaendelea kuelezea akisema kun salafiyan ala ala aljadda kuwa salafi kuwa mtu ambaye ni salafi yani nisba nisba ya kuwa wewe unaofuata hawa salaf kwamba nawafuata wale wema walio tangulia kwa kuwa ni mtu ambaye kwamba ni salafiyan dini yako unachukua kwa wale ambao walitangulia kana ala aljadd qaw madhubuti ukawa umeshika njia hiyo kisawa sawa kwamba ndio njia yako njia hiyo ni ipi akaibainisha kwa kusema tariq as salih ni njia ya wema waliotangulia as-salaf as-salih min sahaba katika masahaba ambao hakuna yeyote yatapinga kwamba wametatangulia radhiyallahu anhum katika dini hii Mwenyezi Mungu aliowachagua kumnusuru Mtume صلى الله na kuipokea dini na kuisoma na kuweza kuifanyia da'wa na kuifikisha kwa hivyo njia bora ni ya hao waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu katika wakati huo ambao radhiyallahu anhum Mwenyezi Mungu amewaridhia Mwenyezi na Mwenyezi kwa hivyo hakuna njia iliyobora katika ulimwengu e, katika ulimwengu katika njia zilizoko hakuna njia iliyobora kama njia ya masahaba kwa sababu wao wamechukua moja kwa moja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema faman ba'dahum kisha waliokuja baada ya masahaba ambao ni matabiin na waliokuja baada yao pia ni ma'atba'it tabiin katika ulamaa dini wala mimman qafa atharahum katika walilifuata njia za haoma sahaba kwa wema fi jami'i din katika milango yote ya dini ukawakuta uh, min at-tauhid ma kama wal, masahaba kama walifundishwa na sallallahu wa ibada zao, pia vile vile wakashika kama juu yake masahaba juu ya ibada waliokuwa nao masahaba kama walivyopokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na nahwaha na mifano kama hiyo akaendelea kusema katika nukta hii muta, mu, mutamayyizan biltizami athatari rasulillah lazima uwe ni mtu uko tofauti na watu wengine kwa kule kujilazimisha kwako kufuata sunna za mtumi sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa watu wengi wanapuuza hawafati. sasa wewe iwe tofauti yako yaonekana kwa kule kuwa umeshika suna za mtumi sallallahu alayhi wa sallam, na kuziwadhifisha yani hiyo suna juu ya nafsi yako iwe inaonekana ikakufanya tofauti na watu wengine kuzanguni nukta hii yale Sheikh Bakr Abu Zaid ni nukta kubwa mno na katika muda huu tulio ndani yake watu wengi wanaopiga vita manhaj au huyu jina la salafi mtu salafi Ima kwa kutojua au kwa kuupiga vita kwa sababu ya kutokutaka manhaji hiyo ili isimfungie maslahi zake au mambo yake ambapo kwamba ni ya kukhalifu sheria ambayo anayafanya kwa kusudi kwa kutaka kukhalifu dini kwa kuwa uh, anataka hivyo yeye ilo ndilo lengo lake kwa kutokujua au kwa kutaka kukhalifu kama ilivyokuwa katika njia ya wale ambao eh, walio katika saha katika watu wanaojiita maduati gene wakijiita wasomi ah wame khalifu njia hizi za njia hii ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na masaba zake asa kuna kosa gani watu kushika njia hii au jina hili lina nini tukianza kuliangalia katika kilugha neno salaf ni maana yake ni aliotangulia ni kila aliotangulia kwa mfano umma ulokuwa kabla umati huu au ni salaf hadhi al ni salafu wa umati huu yani kwamba wao umati Muhammad wakona salaf wa liotangulia katika umma zilizotangulia Ima wa katika khair au katika sharr kwa hivyo umati ni salaf na kila generation kila kizazi kizazi kilichotangulia ndio salafu wa kila kizazi kilicho kitakachokuja ndio Mwenyezi Mungu akasema akituambia katika kitabu chake fa jaalnahum salafan wa mathalan lilakhirin Tukawafanya hao walio tangulia hao waliotangulia ni methali ni mfano na ibra ni mazingatio kwa wale watakaochelewa hao aliotangulia waliokwenda mwanzo tukaofanya ni watang, wametangulia katika yale waliokuwa nayo ya kheri au yashari wamthala ni mfano na mawaidha na mazingatio la akhirin kwa wale watakaokuja nyuma kwa hivyo neno salaf katika lugha ya kiarabu ni yoyote alietangulia ndio sababu katia ibn manzur katika kufasiri neno salafa akasema wasalafu aidan man min abaaik ki lugha ni aliyekutangulia katika baba zako wa na wale nawale mlona uhusiano wa uzazi katika waliotangulia katika familia yako ambao umezaliwa katika E, chini ya, ya ya kizazi chao yani maana yake na kizazi chao wale wao wako juu yako alladhina humfauqaka fis-sini wale katika umri na fadhla imma hayo lakini sana wanakusudiwa ni wale wale walio kufa ambao katika mababu na mababu waliokufa wale sumia al-sadr al-awwal minha al-tabi'in salih ndio sababu wakawa wale mwanzo katika ummati huu katika masahaba na mataabi'in waliswa al-salaf al-salih kwa sababu wametangulia katika ummati huu na hakuna shaka kwamba wao walikuwa wa mwanzo kama alivyotaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala was-sabiqoon al-awwaloon من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اتىه منزله سبحانه وتعالى والسابقون الاولون ناولت انغوليا وموانزو ولتغوليا كوشكا الاسلام وكوبوكيا dini hii na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam wale wa mwanzo min almuhajirin katika muhajirin ambao ni masahaba walansar na maansar hawa wote ni katika masahaba mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awataja kisha akataja wal ladina taba'uuhum na walew walwafatahum masahaba walikuwa wa mwanzo kujua kuna maswahaba wale wa mwanzo kabisa kupokea Uislamu kisha wakati kisha waliokuja mpaka za za ni maswahaba na kwa ku kuatimiza kwa, kwa kisawa sawa maana utakaposema kwamba wewe ni salafi lazima uwe umeushika wa usalafi kwa uzuri basi hawa wa mwanzo na waliotangulia katika muhajirina na ansar na wale waliofuatia kwa wema kwa kushikilia dini hiyo kisawasawa. sawa radhi Allahu anhum hii ni shahada kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba hao wa mwanzo waliotangulia katika masahaba e, katika muhajiri na na ansar na waliofuatia hao kwa wema Mwenyezi Mungu amewaridhia wa waradhu waradhu wa anhu na wao wamemridhia Mwenyezi Mungu wa aadda lahum jannatin tajri tahtaha l'anhar na amewaandalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mabustani katika pepo ambayo inapita ndani yake mito humo wataishi milele khalidina fiha abadan huma wataishi milele bila kutoka thalikal fawzul adhim na hiyo huko ni kufuzu kukubwa huko ndiko kufaulu kukubwa kwa hivyo hii tuaona hawa masahaba wameutangulia ndio wa mwanzo katika umati huu kupokea risala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi na walipokea kwa uzuri Mwenyezi Mungu akawaridhia na akataja Mwenyezi Mungu kwamba wale na wale watakaofuatilia kwa wema na kwa uzuri Mwenyezi Mungu Hiyo ndio njia aliyoehaja al-'Alama kwamba mwanafunzi atakiwa ashikie njia hii na mtume sallallahu alaihi kwa kusema katika kama katiki kama ilivyokuja katika hadithi iliyo katika sahihain katika bukhari na muslim قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين ثم يجيء اقوام تسبق شهاده أحدهم yamino waymino waymino shahadatohu asema rasulullah sallallahu alayhi bora wa watowarani wale walaw katika karne yangu wale walio katika miaka 100 -mia nilio ndani yake thumma alldhina kisha wale wafuata hao watakao kuja baada ya hao ambao kuja katika mia 3 utakaofuata hao ambao ni maatba'it tabiin thumma yaji'u akwamu. kisha kutakuja watu ambao tasbiqu shahadatu ahadim yamina inatangulia ushahidi wake kiapo chake na kiapo chake kinatangulia ushahidi wake au shahada yake na zuwani kwa kuelezea kama walivoelezea katika maelezo mbalimbali ni kuwa ima watu watakuwa wanapuuza viapo mpaka wanaapa bila kujali e, basi akawa hajui ametanguliza kiapo au ametanguliza ushahidi. au pia vile vile watu atakuwa inaashiria kwamba namna watakavyokuwa hawaaminiki mpaka hasemi jambo mpaka awe ni mwenyewe kuapa kwa sababu ya dini namna itakavyokuwa imeshuka ndani yao na uaminifu umepotea na, na imeelezewa maelezo mengi na wanazuoni katika nukta hii na pia katika hadithi nyingine ambayo inaweka wazi nukta hii wazi zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha asema alimuuliza mtu Rasulullah mtu alikuja akamuuliza Nabii sallallahu alayhi wasallam ayu nasi khair ni watu gani ambao ndio bora Mtume sallallahu alayhi akasema alqarnu alladhi ana fihi ni watu wale katika karne ndani yake thumma athani kisha watakao kuja katika karne ya pili ambao ni mataabi'in kisha taba'u wa tabi'in kadakarnei 3 kwa hivyo miaka 300 za mwanzo katika risala ya mtumi sallallahu alayhi wasallam wale waliopekea risala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hawa ni watu ambao walichaguliwa na Mwenyezi Mungu akawaweka katika nyakati hizo na ikawa inaonyesha kwamba masahaba ni bora katika umati huu wao ndio bora zaidi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na ndipo ndio sababu Sheikh Bakar Abu Zaid akashiria kwamba tuwe ni wenye kufuata njia zao njia yao ambao ndio wao ndio salafi wetu ndio salafu wetu kwa hivyo sisi chuo salafiyun kwa kufuata njia zao za wamele otatangulia wametutangulia katika fadhila na ilmu na imani radiyallahu anhu na tumetaja kuwa wale walioikuwa katika miaka 1000 za mwanzo je wote walioikuwa katika miaka 1000 za mwanzo wote tu walikuwa ni watu wasawa sawa je kila aliokuwa katika zama hizo tapotwa tukutapaswa kumkubali tu tunaruhusiwa tuseme kwamba huyu ni, ni, ni wasawa ni salafu salih la bila shaka hatuwezi kusema hivyo kwa sababu kule kuwa tu alikuwa katika zama hizo katika karne hizo tatu si haitoshi kuwa imsababisha kwamba awe ni katika watu atakaofuatwa kwamba tumtaje huyu alikuwa ni katika wema la ndio sababu wanazuoni wakaongeza asalafu assalih lazima ziambatane ama mambo mawili ama neno mawili lazima yawe pamoja as-salafu as wema au wema waliotangulia ili wawe wako nje wale ambao kwamba walikuwa ni waovu katika zama hizo ambao kwamba tutasema as kwa taa ta. na hii nyingine ni ko sad as kwa hivyo as-salafu atalih ambao ni waovu waliokuwa katika zama hizo za mwanzo pia kama kadaria, walikuwa katika zama hizo na Khawarij pia kunaao waliopatikana katika zama hizo wasiwe ni wenye kuingia katika neno Asaraf au kusema kwamba hawa tunawaigiza haookuwa walikuwa katika zama hizo. Hao walikweko na walitoa vichwa vyao tangu zama hizo. Khawarij, Qadariyah na Jahmiyah na wengineo wengi tu walio katika zama hizo. Hao pamoja na kuwa walikuwa katika zama za, za fadhil lakini hatufai kuwafuata hao na ndio sababu uta, uta, ukiangalia ilikuja katika maneno ya Abdullah ibn mubarak kama ilivyopokelewa kutoka kwa ana Ali ibn Shakiqa ibn Rahima Allah انه قال kwa samia tu Abdullah bin al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak akisema يقول على رؤوس الناس akisema mbele ya watu wazi wazi akisema da'u hadith Amr ibn Thabit ya Amr Thabit msisikize hadithi yake na hii inaonyesha kwamba hawa makawariji na makadari na wengineo walikuwa ni watu mbao, pia wanasoma na wakawa ima wamebeba hadithi nyingi tu. Kwa hivyo akaambiwa, wakaambiwa watu kwamba da'u hadith Amra ibn Thabit, ajani hadith ya Amr ibn kutoka kwake, msisome kutoka kwake. Fa inna huu kana yashtumu salaf kwa sababu yeye alikuwa akitukana, akiotukana salaf ambao salaf waliokusudiwa hapa ni maswahaba. Alikuwa akiotukana zanguni na hii neno hili la salafia limetajwa na baadhi ya wanazuoni katika vitabu vyao kama vile al Ahmad ibn Hanbal e, ametaja katika kuashiria kwamba e, manhaji hii ya salaf ni manhaji ambayo tutakiwa tuweje kushikamana nayo akataja al Ahmad katika kitabu chake cha usulu Sunna ambacho ni ni risala mashuhura akasema usul usunnat usul sunnati عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم misingi ya sunna misingi madhubut ya sunna tunashikamana nayo sisi tukisema sisi ni masalafi njia yetu tuliofuata ni ipi njia yetu ni atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah ni kushikaya leo lokuwa nayo ashabu rasulillah masahaba za mtume wale waleokuwa nayo katika dini na akida na akhlaqi na kila nyanja tunashikana nayo hayo kwa kuwa Mwenyezi kawachagua kawaachagua wakati huo ili wenusuru dini hii na tunaishika tunashikamana na hayo waliktidau bihi na tunawaigiza hao kwa kuwa kiongozi wao ni rasulillah sallallahu alaihi wasallam na asema al-allamah safarini katika lawami al-anwar al-muradu bi katika madhhab ya salaf ikitajwa madhhab salaf kwa kutuhimiza sisi wanafunzi kushikamana nayo ana kusudia nini na hapo hata Imam Ahmad atuhimiza ahimiza kwa kutaja kwamba misingi ya sunna kwetu sisi na hai, ni katika wanachuoni katika katika uh, wale uh, a'imma katika maimamu wanne wa katika wale maimamu wanne na ahimiza watu kushikamana -ma na salaf asema safarini safarini katika kitabu chake cha lawami al-anwar al-muradu bi katika madhhab salaf kama alivyotaja uh, uh, sheikh wetu katika kitabu chetu cha hilia ni maana kalee sahabaa alkiram ni yale walokuwa juu yake na ambao ni wa karimu yale walokuwa nayo radhiallahu anhu wa a'yanu Na wale walwafatiilia katika walio kabisa katika matabi'in walio na njia nan ya hao masahaba mpaka wakati وقوا وامسكنا عن جهه الصحابه باحسان وقزوري واتبعهم الدين وما امامو وديني كما ما, إمام إمام ما كما كنا امام البخاري ولو جاء بعدا هؤلاء واما وائمه ambao walishuhudiwa wa na ulimwengu walio na ulimwengu katika uimamo wao nani wasiwajua kama kina, kina Imam Ahmed na Imam Al-Bukhari Imam al Imam uh, Abi Hanifa wote hao walikuwa wanashika manaji salaf Waurifa urifa aydhum sha'nihi fiddi na ndio wakajulikana ukubwa wao wa katika dini hii na umuhimu wao wa, na namna walivobobea katika kufuata dini hii na kuelekeza watu katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulingana na mafundisho ya Mtume kama walivokuwa juu yake maswahaba watalaqqa an sababu yakapokelewa maneno yao kila kizazi kikipokea wale kuja baada yao wale waliotangulia ukiopokeza wale, wale wana baada yao duuna ya bid'ahatin mbali na wale walo tuhumiwa kwa uzushi ama walio wazushi katika zama hizo tunaofuata wale ambao hawakutuhumiwa bali na hao tuhumiwa au waliosifika na sifa ya bid'ah au shuhira bi laqab au waliokuwa na majina na laka ambazo ni mbaya kama vile mahawarije ambao waliopatikana katika zama hizo kama niliyotaja hapo awali na rawafid mashia hawa <tokusuma> لهو تنوعات مشاهه بعضي المراوي المراوافق وتوبايا والقدريه وت وننوبين القدر والمرجئه والجبريه والجهميه والمعتزله والكراميه ها هووتي ها ني مكندي ambao yal khalifu njia ya masahaba ketika masalah ya iman ketika wakawa wamekenda kinyume katika baadhi ya mambo. Dio sababu tupaswa sisi kujua kwamba katika zama hizo si wote tunao pata Kwa hivyo tukitaja kwamba tunaofuata katika waliokuwa katika quruni al-fudla e, kwamba hao ndio salafi wetu. Hata hawa pia wanaingia ndani yake lakini hawa si salafu salih. Asalafu salih ni wale ambao kwamba walikuwa wameshika njia ya dio hao ndio tunawafuata. ama hao wa mahawarij na wa na wengineo na mpaka leo kunao, kunao cheche zao athari zao na makundi mengineo mingineo leo jaa katika jamii wote hawa mwanafunzi anapaswa kujepusha nao kwa kuwa elimu yake ni dini anasoma kwa sababu ya ibada basi atakiwa ajue hilo na awe ni mwenye kufuata njia iliyo sawa sawa قال العلامه محمد امان الجامي رحمه الله امتدا pia vile vile al-allama Muhammad Aman al-Jami amtada akisema tunapotamka neno as-salaf nini biha tunakusudia neno as-salaf watu salafiyun tunakusudia rasulillah مما صحابه وامطومي صلى الله عليه وسلم السلف امبال تتوهيمزنا تيمهونا شيخ بكره وزيد اكيد تجينا وكتuelezea pia vile vile ni ma sahaba wa rasulillah صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصر hawa ni watu waliohudhuria asili yake mtume walimuona mtume wakachukua fa minhu hadha din wakachukua kwake dini hii wakaisoma kutoka kwake ghadban tariyan ikiwa bado ni bichi freshi kabisa wakisoma fi usulihi wa furu'ihi katika misingi yake ya kiimani ya na na mambo yake ya kifiki ya na ibadati yote walichukua kutoka kwake mtume sallallahu alayhi wasallam na walikuwa ni wabora katika watu ambao walichukua elimu yao kutoka kwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam walikuwa kwani watu ambao Mwenyezi amewatakasa nyoyo zao ameusafisha nyoyo zao amewachagua kuhifadhi dini hii wakaipigania na wakainusuru dini hii na walishika njia ya mtume bila kubadili chochote ndio ikawa njia yao ni bora njie ya kufuatwa kwa kuwa elimu yao ni safi haijachanganywa na kitu chochote pia vile vile kama yadkhulu fi hadha al wanaingia katika islah hii unaposema as-salaf lahum wanaingia wale waliofuatia hao yani mataabi'in wanaingia alladhina warithu ilmhum hawa walirithi elimu yao kutoka kwa masahaba kabla an yatula alayhi al kabla hayajapitiwa muda mrefu kabla hajapitiwa na muda mrefu wao walipokea kutoka kwa maswahaba ambao waliopokea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam walladhina shamilatuhum shahadatu rrasuli sallallahu alayhi wasallam lahum na hawa pia wanaingia katika ile ile e, waliopokuwa naingia katika ule ile e, sifa mtume salla ama wale walioletwa shahada na mtume salla Allahu kwamba hawa ni watu bora akasema khairun nasi Karni watubora ni wale walio katika karne yangu kwa hivyo hawa pia wanaingia wa thanahu alayhi mtume salla Allahu kama tulivyoona katika hadithi iliyotangulia kwa hivyo hii ni lafzi ya salaf na mtu ambaye kwamba ni salafi hao katika dini yake na mambo yake yote na wao wana misingi kama utakavokuja kuona ambayo ni muhimu katika jina zao za salaf au salafiyun waleo wanaoshika njia hiyo aliyohimiza juu yake Sheikh Bakar Zaidi rahimahu katika majina yao ni ahlu sunnati wal jamaa hao ndio ahlu sunna wal jamaa. watu wa sunna na jamaa kwa nini wameshika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kule kufuat kwao wa sunna wakawa ni ndio watu wa sunna na sunna pale popote inapokuwa ndio inawakusanya watu kwa hivyo wakawa ni jamaa kwa kuwa wamekusanyika juu ya sunna na wakaitwa ni watu wa sunna na jamaa wakidha ahli hadithi kwa kuwa wanashika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam Utawasikia masufi baadhi ya watu masufi sufi wakitaja kwamba hawa wanaojiita masalafi wakija popote pale kujifanya wao ndio wanajua kila kitu Vipi isiwe hivyo kwa wakati amba kwamba wao wanashika hadithi za mtumi sallallahu alaihi wasallam wana zile hadithi wanajaribu kuzitumia asa pamoja na kuwa hatu, hatu himizi katika zile hamasa za vijana kama walivyofanya yanayotakiana wawe na hikma katika da'wa na hiyo ndiyo pia katika kuwa na hikma katika da'wa na kuwalingania watu kwa uzuri na rahma hiyo ndiyo katika maana ya salaf lakini wa hakika kama walivyosema eh, al-Imam Ibnul Qayyim eh, Ibn Taymiyyah au Ibnul Qayyim moja katika hao ataja kuwa ahli sunna um a'lamu nasi wa arhamu nasi yaani ndio ahli sunna wajuzi zaidi katika ummati na wana zaidi na ummati na watu katika ummati Walfirka wal wa ahli al-athar katika majina ya ahli al-athar yani wale wenye kufuata athar njia yani ya wale walio tangulia kama ahli al-hadith walfirqa an kama ilivyokuja katika hadithi katika majina yao ni kikundi, kipote kitakacho okoka wa taifatu mansura walghuraba yote haya ni katika majina ambayo ni majina yao wala si kundi katika makundi haya ni katika majina katika majina yao asema lima uh, ibn taimiyah rahimahullah والبدعه مقرونه بالفرقه بدعه siku zote ان امبتانيشو ينفغمانيشو نا كفاريكانا كما ان السنه مقرونه بالجماعه Kama مثل sunna ينفغمانيشو na امبتانيشو na كوسانيكا na مكسانيكو نا watu kwa jamaa fayukalu ahlus sunnati wal jamaa ndipo ikasemwa alsunnati waljamaa kama yafalil ahlul bid'ati walfurqa kama tunavyosema ahlul bid'a watu ambao kwamba leo hii wao ndio wenye kuipinga na kuikataa wasema kwamba e, mambo ya kujiita masalafi au kufuata hiyo manhaji hiyo inaofarikisha watu wakati huo ndio sunna watu watakiwa wafuate hiyo ili wawe wenye kushikana na watu waache hizo bidaa zao kwa sababu ndio inawafarikisha watu. Insha Taala kwa leo tutakuwa ni wenye kukomea hapo na bado tutaendelea na nukta hii kuiweka wazi zaidi kunazo ni kati nyingi ambazo zimebakia zinazofungamana na nukta hii ya manhaji hii ya salaf e, ili tuweze kuondosha taka katika masikio, tuweze kuelewa vizuri nini manhaji salaf na njia yao ni ipi ili tuweze kufuata kisawa kisa ndee tumuelewe eh, sheikh bakara buzaidi alipotaja kun ala jadati as-salaf kuwa katika njia ya as-salaf wema wale tujue ni kwa nini ina umuhimu wa nukta hii na hasusan kwa wanafunzi barakallahu fikum subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa